بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على أبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أقلة من لساني يبطه قولي اللهم ألهمني رشدي وقمي شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allahumma ya mu'allimah ibrahim alimna wa ya mu'fahimah Sulaimana, fahimna para jemaah yang memilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini dan semoga Langkah-langkah yang kita ayunkan dari rumah masing-masing menuju tempat ini menjadi timbangan pemberat kelak kebaikan kita di hari kiamat. Amin. Allahu alamim. Semoga langkah, -langkah kita itu adalah jihad dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi "Man kharaja fi talab ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka menimba ilmu, maka dia dianggap berjihad di Allah Subhanahu wa taala hingga dia kembali. Jihad itu, ikhwatul kiram rahimakumullah, kira tidak sekedar mengangkat senjata melawan orang-orang musyrik. Al-Imam Al-Qayyum Rahimahullah menyebutkan pembagian jihad ya Ada empat Yang pertama adalah jihadul nafs Berjihad menaklukkan diri sendiri Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Karena diri ini selalu mengajak manusia kepada kejelekan Allah mengatakan Inna nafsa la'amaratun bisuh Sungguh jiwa itu selalu menyuruh kepada Kejelekan Diri ini jika dibiarkan Dia ingin santai ya, Dia ingin berleha-leha Dia ingin bermalas-malasan Itulah jika dibiarkan Dan dia ingin mengikuti segala macam Kesenangan-kesenangan syahwatnya Maka berkata salah seorang penyair Al-Nafsu kaptifli jiwa ini bagaikan anak kecil intuh milmu anak kecil, anak bayi jika kau remehkan dia ya ala hubbil radii sampai besar dia akan menyusu kepada ibunya kenapa anak bayi itu tidak menyusu? karena disapi oleh ibunya berkata penyair wa intaf timuhu yan fatimi andai kata kau sapih dia Maka niscaya Dia akan segera berhenti menyusul Kalau tidak disafi Sampai itu orang menyusul Sampai besar Dan yang namanya diri ini Kalau anda kata tidak dipaksa Untuk berbuat kebaikan Mau dia berleha-leha Bersantai-santai Malas menimba ilmu Malas mengamalkan ajaran agama dan seterusnya Maka dia jihad Yang besar Jihad yang pertama jihadul nafs Al Imam Al-Qayyim menyebutkan jihadul nafs ini menaklukkan diri ini ada 4 macam ada empat tingkatan Yang pertama ibu-ibu yang di atas jihad yang pertama adalah ya al-jihadu ala talabil ilmi jihad untuk menimba ilmu inilah dia sekarang yang tadi kita katakan jihad yang dikatakan Nabi yang keluar dari rumahnya, ia ya, dalam rangka mencari ilmu dia dianggap dia, dia, berjihad hingga kembali. Al-jihad adalah alifatil hab, berjihat untuk mengenal mana kebenaran. Yang tidak mengetahui kebenaran akan tersesat dalam kebatilan. Tingkatan kedua adalah, ia ya, al-jihad dua alil gamal ilmi, jihad berupaya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita banyak mempelajari ilmu Kita mempelajari Qala Allah, mempelajari Qala Rasulullah Ilmu itu mem Mempelajarinya Jihad Tidak berhenti di sana Setelah mempelajarinya, maka jihad kedua adalah Berjihad untuk Mengamalkan ilmu tersebut Dan banyak orang-orang yang Ya, dia punya ilmu Tapi tidak beramal Maka orang ini dianggap telah kalah Ya Hidayah yang setiap hari kita katakan Eh dinas siratal mustaqim Ya Allah berilah kami Petunjuk jalan yang lurus Kata al-imam al-qayyim rahimahullah Yang disebut dengan hidayah adalah Al-ilmu an-nafi' wal-amal salih Ilmu yang benar Dan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan salih Anaknya kata seorang Setelah berjihad untuk menimba ilmu Seperti malam ini Maka jihad yang kedua adalah tadi apa? Mengamalkan ilmu Andai kata hanya sekedar Mempelajari kebenaran Mengetahui kebenaran Orang Yahudi mengetahui kebenaran Tapi mereka tidak mengamalkannya Dan mereka makhluk yang dimukai Allah Tabar ta'ala ya, Ini jihad yang kedua adalah Al-amalu bihi Mengamalkan ilmu Berkata Imam Ali bin Abi Talib ya, Ilmu itu akan memanggil-manggil amal Andai kata seorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu meninggalkan dirinya. Ya, tahafatil ilmu al-amal, fa'in nistajabu illa l'tahal, ilmu menyeru-nyeru, amal, amal. Amalkan saya, andai kata diamalkan, dia berkekalan. Sebab seseorang itu akan berkekalan ilmunya ketika diamalkan ilmu ini dia ketahui. Andai kata tidak diamalkan, maka ilmu akan meninggalkannya. Jihad yang ketiga adalah jihad adalah dakwah ilmi. Berjihad mendakwakan ilmu yang telah kita pelajari ini, yang telah kita amalkan ini. Ya, dalam Islam tidak cukup hanya seseorang menjadi sosok yang saleh. Dia punya ilmu, dia punya amal, tak cukup. Ya, dia harus berjihad untuk mendakwakan ilmu ini kepada orang lain. Kewajiban ilmu adalah setelah dia makan mendakwakannya ya? Tidak cukup seorang hanya salih Tapi dia harus menjadi orang yang muslim Salih dalam dirinya Dan muslim memperbaiki orang lain Dan itu butuh jihad Da'wah ini adalah jihad Setelah untuk melepas dari kajian Untuk memakan dakwahkan kepada istri, dakwahkan kepada anak dakwahkan kepada tetangga dakwahkan kepada masyarakat Ini semua adalah bagian daripada jihad jika seorang tidak mendakwakan ilmunya Sia-sia Bahkan boleh jadi azab akan dimulai Dari dia terlebih dahulu Ya Karena azab akan turun ketika tidak ada tegak Amar ma'aruf nahi mungkar Antinya kata suatu negeri orang-orang salih Diam Adab kemungkaran, Tidak berjihad mendakwakan manusia Kepada kebenaran Maka akan turun azab Berkata ibunda kita ya Rasulullah, anuhlek atau anahlek, wafin asalihul. Apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang salih kata Nabi. Ya, na'am kafur Jika kafurul kabar, jika terlantar banyak kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran, dan orang salihnya tidak ada, wah, habis, mulia. Adam itu berada di pulau yang banyak di sini kemunggaran ya banyak di sini kekuburan dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah mempelajari ilmu agama Mengamalkan dalam mendakwahkan ilmu ini ke mana-mana jika tidak tidaklah mustahil jika suatu saat Allah marah Allah Subhanahu wa taala binasakan ya ini jihad yang ketiga dan jihad yang keempat adalah Berjiat untuk senantiasa bersabar. Tanpa kesabaran semuanya sirna. Kalau antum enggak sabar, mungkin dah pulang. Capek aku panjang kali satu Sebentar pulang antum. Enggak sabar. Enggak dapat ilmu. Sabar dalam menimba ilmu. Lihatlah para ulama-ulama kita. Mereka berjalan kaki dalam menimba satu dua hadis. Berjalan yang melahkan. Al -Imam, Yahya, Al Imam Yahya bin Ma'in, Al Imam Ahmad dari Baghdad, dari Irak, jalan Subhanallah ke Yaman, ke Sana'a, ingin belajar daripada Al Imam Razak Jalan kaki keduanya berjalan. Ketika haji mereka jumpa Al Imam, -Imam Sana'a ini, Imam Razak, as-sam'ani, ya. Di Mekah mereka haji bersama-sama. Setelah itu mereka pun berangkat ke Yaman. Perjalanan yang panjang membutuhkan kesabaran. Ilmu butuh bersabar, ya, karena ilmu adalah merupakan perkara yang berat. Ilmu ini wahyu dan Allah mengatakan Inna sanulfi alaika qaulan saktila. Asalnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu itu berat. Wahyu Allah Taala jika turun kepada gunung, gunung akan hancur. Walau nazzalna hadha al-qur'ana Ala jabalina raitahu Khasyian, mutasaddi'an Min khasyiatillah Kalau laka menurunkan qur'an ini Kepada gunung-gunung kan hancur Lululantah, karena takut Kepada Allah Ya, maka ikhwati Rahimahullah bersahabat dalam menimba ilmu Kemudian Bersahabat dalam mengamalkan ilmu Tersebut Kemudian bersahabat dalam Mendakwakannya, inilah jihad pertama Ya, barang siapa yang berhasil sukses dalam berjihad mengalahkan musuhnya yang pertama ini, ya, maka dia telah melewati satu jembatan. Ada jembatan kedua. Subhanallah. Kata al Rahimullah, jihad yang kedua setelah berhasil menaklukkan dirinya, jihad jihadus syaitan berjihad untuk menaklukkan setan. Ya. Yang setan itu memiliki banyak segala sekang tipu daya, perangkap-perangkap yang dengannya akan menjebak manusia. Dan perangkap setan itu disimpulkan dalam dua perangkap. Yang pertama namanya adalah ya perangkap syahawat. Syaitan itu akan membisikkan ke dada manusia untuk melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya atau melampaui batas yang allah tentukan, ya. Maka seseorang dibutuhkan berjihad menaklukkan syaitan, merangkap syahwat, ya. Syahwat terhadap wanita, yang bukan istrinya. Syahwat terhadap harta, yang bukan miliknya. Ya, ini semua syahwat. Ya Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an cari al dalam surah Ali Imran zayna lin-nasi hubbasy-syahawati minan-nisaa Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat terhadap wanita-wanita dan ini yang paling besar ya kata Nabi ma taraktu fitnatan adharu ala rijal min bahl minan-nisaa atau tidak pernah ku tinggalkan ada bencana yang paling berat bagi seorang laki-laki setelahku daripada ujian wanita Ya, dari negeri, anda negeri yang banyak tidak orang untuk merampaskan syahwatnya Ya, wahai Allah, butukan jihad. Ya, minat nisaya walbanin. Di antara butuh Shahwat adalah anak-anak. Anak-anak kadang-kadang memikirkan manusia. Ya, kecintaan kepada anak membuat orang akhirnya melakukan tindakan-tindakan. Ya Allah murtajim merampok. Ya untuk anak dan istri korupsi untuk anak dan istri kadang-kadang terhalang ketuhanan kadang-kadang dia terhalang untuk hijrah kenapa tidak seluruh orang-orang siap untuk hijrah meninggalkan kota Makkah ke Madinah sebagiannya adalah karena mereka enggan meninggalkan anak-anak mereka enggan meninggalkan istri-istri mereka mereka enggan meninggalkan tanah air mereka agar mereka dalam kekufuran dan meninggal dalam kekufuran. Melihat النساء والبنن والقناطير المقنطره من الذهب والفضه harta yang banyak daripada emas dan perak ini syahwat dolar rupiah ini syahwat Ya jika diletakkan pada tempat yang salah terdenjarlah manusia ini semua perangkap-perangkap syaitan ya kemudian perangkap yang kedua namanya adalah perangkap perangkap syubhat Subuhat adalah bisikan-bisikan yang dibisikan ke dada manusia Engkau dalam kebenaran Engkau sedang menuju surga Bisikan syaitan Padahal dia sedang menuju neraka Subuhat ini adalah berbagai macam ragam perkara-perkara yang bukan daripada Islam Tapi dimasukkan oleh syaitan seolah-olah bagian paket daripada Islam dia mengamalkan orang dengan keyakinan ini bagian daripada Islam, padahal dia bukan bagian daripada Islam. Dia mengira dia mengharap ridha Allah dengan surganya, padahal dia sedang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya syubhat banyak pintu-pintunya. Banyak sekali yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan perampok. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib ya? Bukan pencopet, bukan pembunuh Tapi orang yang rajin puasa hmm. bunuh Ali bin Talib, orang yang rajin salat Orang yang mungkin dahinya hitam Orang yang rajin puasa Ketika bunuh Ali, dia buat racun, dia siapkan racun tersebut Dua minggu, dia simpan pisau untuk menikam Ali di sana Ketika dia bunuh Ali, dia baca ayat ومن الناس من يشتري نفسه طغيان مرضات orang-orang ada yang menjual dirinya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dia tikam pasti sebagaimana seorang pemuda Isis yang menembak mati ibunya membaca ayat ketika dia tembak mati ibunya batadidi qauma Yaqinun billahi wal yaumil akhir. Dan pasti akan mendapatkan suatu kaum yang apa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa tu nam an mencintai orang-orang musuh Ini musuh Allah kemudian dia dor ibunya. Ibunya suruh dia jangan kau ikut Isisin, bahaya. Akhirnya dia sama ibunya murtad kemudian dia dor. Bacaan Quran dia ada. Ini namanya penyakit apa? Syurahat. Dia pasang bom dia membahkan dirinya. Kejadian Sarina. Itu menyakit apa? Syubhat, bukan tujuannya merampok, enggak ada yang mau dirampok. Subhanallah. Ya. Ini adalah dua perangkap setan yang banyak sekali tapi dua merujuk kepada dua hal ini. Subhanallah. Ya. Memerangi dua hal ini, ikhwat, memerangi syahwat adalah tazkiyatun nafs. Upaya seseorang mensucikan dirinya dan mensucikan diri itu tidak akan pernah sukses kecuali dengan mengamalkan apa-apa yang Allah jadikan sebagai sarana mensucikan diri. Ya, dialah kitab Allah Taala. Ta Ini yang mensucikan diri manusia. Wa aladibaa atfikum minarasulun minhum. Dialah Allah yang telah mengutus. Di tengah masyarakat bangsa Arab yang mereka kebanyakan tidak bisa membaca, seorang Rasul daripada mereka ayat semua alehim Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakhihim. Dan Rasul tersebut mensucikan mereka dengan ayat-ayat Allah surah Nada. Ini mensucikan. Ini terapi dari segala macam bentuk penyakit, syahwat, nafs dari Quran. Bahkan dialah penyakit menepis segala macam masalah subuhan. Ya, surah no, Alaihim ayat ini, wujukhihim, wujul an kitabul hikma. Nabi itulah yang mencucikan mereka, yang mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, war-hikmah tasunnah. Ini yang mencucikan manusia. Ya, ini penyakit. Inilah terapi untuk penyakit syahwat, dan ini juga terapi untuk penyakit subuhan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan Nuzululul Qurani, Maha Shifaun Warahmatul Muminin." Kami turunkan daripada Quran ayat-ayat yang dia merupakan Shifaun, kesembuhan, penyembuh, ya, dan rahmat bagi orang-orang Muslim. -orang kata yang merahimah Allah, dan itu kata Syaikhul Islam Taibiah, penyembuh daripada segala macam metode penyakit penyakit fisik. Fisik kita ini Quran terapinya dalam syahid Bukhari Ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW singkat satu kampung Tiba-tiba Kepala suku kampung tersebut Setelah mereka minta dijamu Tidak dijamu, minta minum tidak diberi minum Kemudian akhirnya Mereka pergi tinggalkan kampung ini Tiba-tiba kepala sukunya itu Tersengat binatang dan dia mencari pengobatan kemana-mana menjadi-jadi setengah mati Tidak sembuh Akhirnya mereka mengejar sahabat Nabi dan mereka bertanya hal Halfikum raqin Apakah dan seakan ada yang bisa membaca jampi-jampi Kata sahabat saya bisa Tapi kan bangsa yang kikir Kami datang minta sedikit air Tidak akan berikan. Kami tidak mau menjampi-jampi Kecuali kalau memberikan kepada kami Jika kelas sembuh ya Balasan imbalan Kata mereka kami terima syarat tersebut maka dia datang dia bacakan fatihah seketika sembuh orang ini dan mereka pulang membawa kambing-kambing mereka tidak berani mengambil kambing ini sampai bertanya kepada Rasulullah kata Rasulullah saw fa'ilna hakam akadum alaih azza wa jalla kitab Allah sesungguhnya sebaik-baik upah yang akan ambil adalah dengan membacakan kitab Allah subhanahu wa taala bahkan Nabi minta bagian dan ini menunjukkan Al Quran obat oh, bagi penyakit fisik Dan dia merupakan obat Bagi penyakit yang terdapat Dalam dada manusia Semua penyakit syirik bid'ah, kufur, ria Ujuh, bangga, hasad Al-bagyu Semuanya penyakit ini Maka terapinya adalah Quran Jari Ini semuanya muqaddimah Ini belum judul Judul kita adalah Siapa orang-orang beruntung sebenarnya Jadi ada kaitan dengan Nukadri tadi. Orang bermacam-macam persahabatan tentang keberuntungan Ada yang menganggap beruntung itu ketika memiliki kekuasaan yang paling tinggi Dan untuk itulah dia hidup Dan kesanalah dia berjalan Ada orang menganggap keberuntungan itu adalah kekayaan yang menumpuk ya? Kesanalah dia mengarah Mimpinya adalah Mimpinya adalah kaya Omongannya adalah kaya Ngigaunya adalah kaya Duduknya dengan orang-orang kaya ya, Dari bangun tidur sampai tidur kembali Kaya, kaya, kaya, kaya Sebagian orang dari bangun tidur sampai tidur kembali Jabatan, jabatan, jabatan kekuasaan Bermacam persepsi manusia tentang arti keberuntungan Ya Masing-masing Sesuai dengan apa yang dia pahami tapi apakah ini keberuntungan dalam kacamata agama? Tidak. Bukan itu keberuntungan dalam kacamata agama kita. Kalau keberuntungan itu adalah kekuasaan dalam kacamata Islam, maka orang yang paling beruntung adalah Korun. Karena dia paling eh, adalah Fir'aun. Karena dia yang memiliki kekuasaan yang begitu dahsyatnya. Di muka bumi ini tidak ada makhluk yang berani mengatakan diri Tuhan. Tertinggi. Sebagaimana... Fir'aun Ya, sehingga dengan gampangnya Fir'aun mengatakan Kepada Rani Israel Ma'alim tulakum min ilahin ghairi Wahai Bani Israel Saya tidak kenal ada Tuhan selain saya Itu kata siapa? Fir'aun Apakah Fir'aun beruntung? Tidak Dia bukan beruntung, dia buntung dari segala macam Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Saya ingatkan yang Sapiranda Dia katakan Iblis saja Iblis Itu makhluk yang paling celaka Tidak berani mengatakan dirinya Tuhan Kok tiba-tiba Fir'aun berani mengatakan Ana Rabbukumul A'la Aku Tuhan tertinggi. tinggi Tetap mungkin Iblis itu Kok berani kali kawan ini Aku hanya tidak berani mengatakan Tuhan Dia mengatakan dirinya Tuhan Tuhan Allah Saya baca dalam sebagian Fir Tafsir Sebenarnya Firaun ini sudah mau tobat. Dia lihat semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya Allah kirimkan berbagai bencana, darah, Allah kirimkan belalang semua. Dia panggil ketika itu menterinya Haman. Dia bisiki, "Hai Haman, kayaknya ini Musa benar. Bagaimana pendapatmu jika kita ikuti Musa?" Inilah dampak berkawan dengan penjilan Ya Bahaya berjalan Ada kata Haman, Tuhan Saya heran kepada Tuhan Tuhan ini sekarang adalah Tuhan disembah manusia Kalau Tuhan ikut Musa Tuhan menjadi hamba Menyembah Tuhannya Musa Kalah pangkat Sekarang anda Tuhan ini Kalau anda ikut Musa, anda menjadi hamba Menyembah Tuhan Musa, rugi Beribaya anda tetap jadi Tuhan disembah orang Kalau enggak ada Haman Mungkin tidak ya ada memeluk hidayah Subhanallah Allah. Artinya, kalaulah kita katakan keberuntungan itu adalah jabatan yang paling beruntung adalah siapa? Firaun. Tapi bukan juga beruntungan, ya? Kalaulah keberuntungan itu adalah merupakan harta, maka yang paling beruntung adalah Korun. Sampai tahap apa, tahapan Korun ke Bali kita nggak tahu. Di hutan-hutan Bali orang di hutan-hutan dalam negeri Bali ni orang gali-gali tanah. Dan Mencuri dia harta karun, karun di Mesir, dia di Bali. Subhanallah Allah, karun. Karun itu paling kaya. Sampai kapan kata Allah SWT, Inna nama la wa Inna Mafatiyahul Tanu Abil Us, bacain kuwa, ya? Apa itu bulan? Bukan karun kan? Matikan dulu itu. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai kunci-kunci Budangnya baru dapat dibawa oleh orang kuat. Wah, betul. Ketika korun dasar, ya. Tapi orang-orang banyak terpengaruh. Orang itu mendekat kepada kekuasaan dan mendekat kepada kekayaan. Itu kacamata orang-orang awam. Ketika korun jalan dengan segala macam peralihan di barisannya, dia keluarkan kereta-kereta kemecahannya. -kereta kalau sekarang kan mobil-mobil mewah ya, BMW macam-macam lalu gala enggak? kata kencana, emas-emas semua, dayang-dayangnya keluar berdecak kagumlah seluruh penduduk-penduduk negeri tersebut dipikir jalan mereka natak kornya sedang berjalan dengan ya, kekayaannya masyarakat semuanya nyentes-nyentes deh luar akhirnya Enaknya jadi korun. Ya la itala nama selama utia Kalau jadi korun enak kali lah hidup ini. Ini orang-orang awam. Tiang orang awam orang -orang sekarang. Dia artis-artis. Oh -artis. uh, enak jadi artis itu. Ningat artis yang earlynya keluar. Enaknya jadi artis. Jadi penyanyi anak. Sejak kecil anaknya diajarkan nyanyi, masukkan sekolah gitar, sekolah macam-macam. Nanti ko jadi bintang film mana? Ya, Nampaknya kaya sekali sorting. ya Puluhan juta, ratusan juta Ini kesemata orang-orang yang tidak kenal Allah Ada pun kesemata orang kenal Allah Diingatkan masyarakat itu Wailakum Sawabullah khairun Kalian salah, celaka, binasa kalian Ini enggak ada apa-apanya kalau kasih kepada Allah Yang diberikan Allah berupa ganjaran itu lebih baik-baikkan di hari kiamat Tiba-tiba sedang berjalan Fakhasabna bihi wabidharil arzah Tenggelam tiba-tiba masuk ke dalam perut bumi Seluruhnya mereka Se Histeris menjerit semua manusia Setelah itu barulah berkata Orang-orang yang tadi Ya, begitu dahsyatnya Yang ingin mereka meniru Ya ni, korun Apa kata mereka Alhamdulillah Untung kami tidak ikut korun, kalau enggak Habis kami semua <tuh> Bukan kekhayaan itu keberuntungan Bukanlah jabatan itu keberuntungan ada keberuntungan. Allah tabaraka taala menyebutkan keberuntungan dalam surat yang pendek sekali. Semua kita hafal. Itulah orang beruntung. Ada kecendekan yang tadi muqaddimah saya sebutkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Surah Al-Asr walaupun kan pendek berkata yakni Imam Syafi'i rahimallahu tabaraka taala an kata Allah gak turunkan Quran kecuali surah Al-Asr cukup Subhanallah Kenapa dahsyatnya maknanya Islam semua berkumpul pada surah Al-Asr kata Allah wal-Asr demi masa dan Allah bersumpah dengan benda-benda Dengan makhluk-makhluknya Menunjukkan kebesaran makhluk tersebut Allah bersumpah demi matahari Wasyamsi, demi matahari Duhaha, demi waktu duha Menunjukkan betapa pentingnya matahari Perannya dalam kehidupan Demi begitu pentingnya yakni waktu duha bagi orang untuk bekerja mencernakan terusnya Allah bersumpah dengan banyak hal yang jelas setiap benda Allah bersumpah dengannya adalah merupakan hal-hal yang begitu mahalnya subhanallah Allah bersumpah sini wal-asad demi masa dan al-asad adalah waktu ya di penghujung siang asar waktu duha demi waktu duha duha adalah waktu ketika matahari maiz penggalak Allah bersumpah demi malam walaili Ketika malam meliputi manusia dengan gelapan Ini semuanya dalam makhluk-makhluk Malam, siang, buha, matahari, bintang Demi bulan ketika datang menggantikan matahari Dan matahari dengan bulan Berputarlah hari dan bulan Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan Demi masa menunjukkan tentang pentingnya masa Ya. Naam. Jadi khawatirkan kepada Allah. Masa inilah merupakan modal kita. Setiap orang menjerit istri negeri kiamat kelak di neraka, semuanya adalah orang yang menyia masanya ketika hidup. Ya. Rata, rata orang menjerit di hari kiamat mereka mengatakan ya hasratak. Alamafarradtu fi jannillah aduhai aku menyesal kenapa dahulu tidak berbuat kepada berbuat kekafatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya orang semuanya menyesal gara-gara di dunia tidak menggunakan masanya karena itulah Allah mengatakan innal insana lafi husnung benar-benar manusia dalam kerugian semua mereka merugi Ya, yang tidak menggunakan waktunya untuk kebaikan yang akan Allah sebutkan apa itu kebaikan keberuntungan mereka lah orang merugi. Inal insan, sesungguhnya manusia semuanya mereka merugi, apapun bangsanya. Apakah dia orang Malaysia, apakah dia orang Amerika, apakah dia orang Bali, apakah dia orang Lombok, apakah dia orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kulit merah, semua manusia. Hukum asalnya adalah orang-orang merugi. Kenapa? Karena mereka tidak pandai menghargai waktu. Allahumma bar. Berkata Nabi Muhammad SAW, لا تسولو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Belum lagi kaki manusia bergerak di hari kiamat di padang masyarakat, kecuali Allah mintakan kepadanya pertanggapan tentang empat hal. Anhumrihi afnahu akan ditanyakan Allah umurnya untuk apa dia buat Apakah untuk hura-hura, sia-sia, bermasihat, kekeburan, kesyirikan Menyebah sayang Allah SWT Ataakah untuk berbuat ketahanan kepada Allah fi Akan ditanyakan masa mudanya Untuk apa dia gunakan masa mudanya Masa muda adalah masa yang paling baik daripada umur manusia Maka segala macam bentuk kebaikan itu dapat disempurnakan ketika masa muda Ya anda melihat bagaimana Allah memuji para pemuda-pemuda Ashabul kahfi Inna mafithiatun amanu biaradihim Kesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya Para sahabat-sahabat yang berperang, menaklukkan negeri lakukkan, lakukkan, semuanya ada orang muda Ya yang berdua-dua renta 70, 80, apa yang mereka bisa buat? Ya, mau ke majid, kakinya goyang-goyang, nyutar -goyang, gemetar, matanya rabun Hilang segala macam kesempatan-kesempatan Dulu ketika muda sia-siakan, sekarang sudah 70 tahun mata kabur Mau ke masjid payah nabrak-nabrak Mau ruku, tidak bisa, pengkapuran sana-sini Tidak ada Maka masa yang paling efektif adalah masa muda, karena itu Rasulullah istimewakan kata Rasulullah dan tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan? Sebelumnya tentang umurnya. Masa muda ini jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, dia akan digunakan untuk kejelekan. Tengok perampok, bajing loncat, apalagi geng motor. Apakah itu orang dah umurnya 70 tahun? Siapa mereka? Anak muda. Genggeng motor tu anak SMP, SMU. Ya Allah, wabah. Maka masa muda ini akan ditanya ke Allah Subhanahu Wataala. Masa yang paling penting bagi umur manusia dalam masa muda. Yang ketiga, wain ilmihi fimaami lebihi. Allah akan tanyakan ilmunya untuk apa dia buatkan ilmunya. Yang terakhir yang keempat, anwatihi min aynakta tasabahu. Wa Allah akan tanyakan tentang harta dari mana dia beroleh Kemana dia buatkan Subhanallah Maka ikhwati rahimakumullah tabarakat wa ta'ala Berkata Imam Hasan Basri Ya bena innaka anta ayyamun Wahai manusia Engkau ini Kita-kita ini Hanyalah merupakan kumpulan hari-hari Innama anta ayyamun Asasumun engkau hanyalah kumpulan daripada hari-hari yang jika tenggelam matahari Berkuranglah umurmu Semakin dekat ajalmu Andai kata satu hari berkurang Berarti berkuranglah masa hidupmu Subhanallah Ini semua orang rugi. Siapa yang beruntung kata Allah Illa alladzina amanu Kecuali orang-orang beriman Maka yang paling beruntung Dalam hidup di dunia ini adalah Orang-orang mukmin. Subhanallah Andai kata orang mu'min yang memberikan kebadannya, kenikmatan dunia dan gemerlapnya Dan dia mensyukurinya Keberuntungan di atas keberuntungan Sebagaimana Allah limpahkan kepada Utsman Kekayaan Yang dia jadikan sarana menyembah Allah SWT Keberuntungan di atas keberuntungan Wahan Allah. Ya Ketika mereka datang ke kota Madinah Ada sumur milik orang Yahudi Ketika tepung Musliman kekurangan air, berkata Rasulullah, siapa yang beli sumur ini bagian surga?" Kata Uthman, "Saya yang beli sumur itu ya Rasulullah." Ketika perang Tabuk dia datangkan sepertiga hartanya. Allahu Ya. Dia bawa dalam ya, pakaiannya, uang-uang emas -uang yang begitu banyak. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Anda yang kata orang mukminnya tidak Allah berikan baginya nikmat yang berlimpah berupa dunia Allah cukupkan dunianya atau Allah sedikitkan dunia tapi dia bersabar Kebahagiaan baginya keberuntungan baginya orang mukmin selama lamanya dalam keberuntungan tak pernah mereka merugi berkata Rasulullah dalam hadis sebut oleh Suhaib, Ya, bin Sinan dari hadis tertua Muslim haja ban lil amil mu'min hidup orang mukmin inna amrahu kulluhu khairun inna amrahu kulluhu lahu khairun seluruh perkara yang datang kepadanya dianggap baik inna fa'abatu sarra'u syukr fakana khairan lahu allai kata'abikan baginya kelapangan hidup ya kenikmatan hidup dia bersyukur ya apa tanda-tanda syukur? Banyak orang mengatakan saya bersyukur. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan Tiga tanda-tanda bersyukur yang benar. Kalau enggak dia tidak bersyukur. Yang pertama kata Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka taala ketika dia meyakini dalam hatinya, semua nikmat tersebut bukan kan dirinya, semua karena rahmat Allah semata. Ya, kalau dia mengatakan Enggak ini karena pintarnya saya hilang syukurnya itu orang kufur itulah korun yang mengatakan in nama uti itu halelui minindi sesungguhnya semuanya ini karena ilmu ku mendapatkan hilang kesyukurannya ini sambung ini kufur nih jadi apa yang pertama bila syukur meyakini semua nikmat daripada Allah datangnya yang kedua adalah Mengucapkan kata-kata pujian, mengembalikan segala macam bentuk pujian tersebut kepada pemilik semua nikmat Allah. Kata Allah, wa amma binikmat Rabbika, sahadis dan dengan nikmat Tuhanmu kasihitakan. Kuarlah ucapan pujian-pujian alhamdulillah. Ya semua daripada Allah. Berkata Sulaiman ketika Allah berikan kepadanya ilmu dan kerajaan, "Haza min fadli Rabbi, li yabluani a am akfur." Semua adalah merupakan karunia ya Tuhanku. Inilah namanya tahaddub bin ni'mah. Ini namanya membincangkan nikmat yang diberikan. Ini yang kedua. Satu lagi, menggunakan semua sarana yang Allah berikan sebagai alat dan sarana untuk menyembah Allah SWT. Diberikan kesehatan, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan harta, semuanya digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Ini orang telah menyempurnakan syukurnya. Orang lain jika diberikan segala macam nikmatan, dia bersyukur. Itulah tanda syukurnya tadi. Daulanya lagi satu apa tanda syukur? Mekini semua nikmat dari Allah. Kedua. Mengabarkan semua pujian kepada Allah yang ketiga, menggunakan segala macam fasilitas ni tersebut sebagai sarana untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah semua orang Allah berikan kekayaan limpahan dunia berlebih-lebih tidak? Ada Allah uji dengan kemiskinan. Para sahabat ada Allah uji dengan kemiskinan. Ada Abu Zar ada Utsman, ada Abu Zar Wah Allah. Dan juga hidup di dunia ini, ya? Ada Sulaiman, ada Nabi Ayub. Bukan Rasulullah ya. Wa iza yani aja bila mu'min inna amrahu lahu khair. Alangkah menakjubkan orang mukmin. Semua perkara yang adalah baik baginya. Azan. Nanti kita lanjutkan ya, Bentar ya. Izin, nanti kita lanjutkan lagi. Azan dulu ya. Lahadan salat. Setelah Salat nanti kita lanjutkan. Sebentar insyaallah. Harus sabar sabaran tergantung ada yang pulang. Jadi ada jihad apa? Sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil menyelesaikan tema yang tadi saya sebutkan Kalau anda punya pertanyaan Dituliskan dalam secara kertas Nanti dihantar kepada kita Baik Tadi kita menyebutkan tentang hadis nabi sesungguhnya benar benar mukmin. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Inna malaikatullahu lakayrun. Segala macam perkara itu baik baginya. In asabathu darau syakaroh. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Fakana kayrun lahu itulah yang terbaik baginya. Wida asabathu darau sabara. Fakana khirla. Apabila dia mendapatkan segala sesuatu yang tidak dia senang Musibah, bencana Apakah berupa penyakit ya Hilangnya jiwa yang dia cintai Hilangnya atau berkurangnya harta Ya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Al Karim Kata Allah SWT Dalam Al-Quranul Al Karim apa ayatnya lupa ayatnya laya beluan laya beluan nakum Allah besheinil khawf laya baqarah laya beluan nakum Allah pasti akan mengucapkan besheinil khawf dengan sab. Sebagai bagian daripada ketakutan, misalnya khawf warjo, sebagai bagian daripada kelaparan, takut. Itu ujian, ya. Takut miskin, takut menderita hidup, takut gagal, ya. Takut terhadap musuh-musuh. Ya, ini semuanya adalah merupakan ujian. Misalnya khawf warjo, kelaparan juga ujian. Baik kelaparan, karena tidak ada yang mau dimakan, ya, karena tidak punya uang. Kadang-kadang mencu -kadang, kelaparan gara-gara penyakit. Tak boleh dia makan, harus berpuasa. Ya, dia harus menahan lapar karena kalau dia makan akan mendatangkan penyakit. Orang yang kena gula biasanya mereka harus banyak-banyak berlapar-lapar dia. Tak boleh kenyang-kenyang. Ya, Sebagai penyakit penyakitnya boleh seorang makan. Ini adalah ujian mencu. Baik karena dia tiu Ya Allah dengan puasa. Puasa juga adalah ujian, kelaparan, semuanya ujian. Ya, kadang-kadang uang banyak tapi tidak ada yang mau dibeli. Ya, dalam sebagian zaman dalam sebagian fitnah, kadang uang ada, ada yang dibeli. Ini semua ujian. Nyal khafi wal johi wanak amwal harta yang berkurang itu ujian. Baik berkurang karena ketipu, ya, atau bangkrut, kurung tika usahanya ini ujian. Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dicuri hartanya Ya datang bencana Merangkut semua hartanya, semua ujian Ya dengan amuali wal anfus Juga hilangnya Jiwa-jiwa yang dia cintai Allah wafatkan kekasih-kekasihnya Anaknya, isteri, kerabatnya Ya ini semua ujian Dalam kehidupan Kadang-kadang penyakit Penyakit yang menerah manusia itu ujian Seandainya dia bersabar maka itu yang terbaik baginya dan orang mukmin semuanya dihadapinya dengan bersabar makanya Nabi tak jumpa dengan kehidupan seorang mukmin Ditimpa ujian dia bersabar. Andai kata diuji Allah sementara dengan kenyamanan dia bersyukur ya dan sabar itu kata Nuhaimi merahimallah akan benar jika dibangun atas tiga pilar pula. Kalau anda kata enggak dibangun atas tiga pilar sabarnya bohong bohongan enggak benar. Pertama adalah meyakini semua yang menimpanya adalah ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang dibaliknya tergan, terkandung segala macam itu hikmah dan kebaikan itu yang pertama kadang-kadang orang gara-gara ujian dia tobat sakit, setelah sakit baru sadar enggak bisa bangun enggak bisa ngapa-ngapa mau, mati dia akhirnya dia janji nanti kalau sembuh dia baik tobat, tobat maka sangat terbaik baginya. Kadang-kadang ada Allah wujud dengan kemiskinan. Dengan itu dia kembali kepada Allah. Ketika dalam kekayaan yang begitu dahsyat dia lupa begitu, dahsyatnya pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam kesombongan, Allah miskinkan dia, sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ya? taala. Banyak orang dengan musibah akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama pilar deshabar adalah meyakini semua yang Allah gariskan itu dalam ketentuannya keandangannya, dibaliknya terga, ya, terkandung segala macam itu, hikmah dan kebaikan. Dan dia meyakini Allah tidak akan pernah menzaliminya. Apapun yang turunkan bermusibah, bukan Allah ingin menzalimi kita. Kadang-kadang Allah turunkan kepada kita, Allah turunkan kepada kita musibah agar kita sadar siapa kita. Agar kita bersimpuh di hadapan Allah, agar kita menangis kepada Allah swt. Allah inginkan, iaitu yani Allah ingin mendengar rintihan kita, Allah ingin mendengar, iaitu yani keluhan-keluhan kita kepada-Nya. Karena itulah Dia timpakan kepada kita musibah. Bahkan setiap nabi pun, setiap ulama pun, setiap wali, wali Allah, Allah uji mereka dengan musibah. Kata Rasulullah SAW, ashdunnasibcillahat al anbiya Orang yang paling parah ujiannya adalah para nabi semakin amsal fal kemudian orang-orang yang di bawah para nabi ya semakin tinggi iman seseorang semakin berat ujiannya bagaikan pohon semakin tinggi menjulang ke langit semakin kencang anginnya innallaha idza habba qauman ibtalahum kata allah jika allah mencinta suatu kaum allah akan uji mereka kalau enggak diuji berarti allah enggak cinta dalam hidup ini kalau enggak Allah uji kita enggak naik-naik tingkat. Bayangkan anda kata Anda sekolah enggak pernah diuji kelas 1 terus. Ya, kawan-kawannya kelas 6 dia kelas 1 aja. Kenapa? Enggak pernah enggak pernah uji, enggak pernah naik tingkat. Wallah. Ini yang pertama, yang kedua. Ya. Yang kedua adalah Memulangkan segala macam Ketentuan Allah SWT ini Kepada Allah Dalam bentuk perkataan-perkataan Perkataan tersebut dalam bentuk Ucapan istirja Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Walau nabi nabi wanakum bishain yang khafil joi dan nafsi bni amwal walanfusi walthamurak ubashiru sabirin kata Allah Bria kan najmira kepada orang orang bersabab Allah dina ida sabab pemusibatunqalu ya mereka itu jika ditinggalkan musibah mereka mengatakan innalillahi wa innalaihirjiun asumunya kami ini Allah Semuanya kami akan kembali kepada Allah Lisannya meridaui ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Ali Wasallam, Allah cabut kekasih hatinya putranya Ibrahim Nabi menangis air matanya keluar Maka berkata seorang sahabat Ya Rasulullah mahadha Apa yang kau lakukan ini? Kenapa kau menangis? Kata Rasulullah Inilah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Dan sesungguhnya Allah merahmati orang yang memiliki sifat rahmat Kata Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu SAW Sesungguhnya Allah akan menghukum seseorang ketika datang musibah Dengan apa-apa yang dia kuat daripada perkataannya Berupa umpatan-umpatan Ataupun perbuatannya Yang memukul-mukul wajah Nampar-nampar tip Pipinya Mengoyak-ngoyak bajunya Ini ciri-ciri orang yang tidak bersabar Maka tiga Biar sabar Satu Meyakini semuanya adalah kandang Allah Dibatinya ada dan kebaikan Yang kedua Dipulangkan segala macam musibah ini kembali kepada Allah swt dengan mengucapkan ucapan keterangan ujian kepada Allah Inna Lillahi Inna Inna Ilaihi Rajeemun, ya. Kebalikan daripada ini adalah mengupah-mupah takdir. Ini enggak sabar, ya. Dia mengatakan, kalau fulan, kalau aku tidak keluar rumah, aku tidak akan tabrak, aku tidak akan meninggal. Ini semuanya tidak meyakir takdir Allah. Kalau kau cepat dibawa ke rumah sakit, kau tidak mati, woyah pula. Larangnya. Ya, ini jadi ya, merusak. Ya, ini keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, woyah pula engkau mati siapa yang berikan kami nafkah siapa memberikannya makan kalau tulang punggung keluarga kami ini semuanya ungkapan-ungkapan tidak rela dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala ya maka ini orang enggak sabar ya yang ketiga adalah menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat ketika datang kepada nya musibah kadang-kadang datang musibah orang semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dia marah kepada Allah, ini semua gara-gara engkau, bukan Tuhan, engkau tidak adil dan seterusnya. Ucapan semacam ini, akhirnya dia malah tak solat, mungkin malah dia berbuat maksiat dan seterusnya. Kadang-kadang datang musibah dia tampar-tampar wajahnya, datang musibah dia banting-banting piringnya. Ini semuanya orang tak sabar, ya inilah dia pilar-pilar kesabaran. Jika ada di seorang maka dia dianggap sabar. Dan orang ketika mendapatkan musibah Memiliki empat tingkatan Hari ini banyak kepelajaran tingkatan-tingkatan ini Orang ketika turun ke mana di musibah Ada empat tingkatan Tingkatan pertama adalah Tingkatan al-jazah wal-hala Ini hukumnya haram Mana jazah wal-hala Menguat, merepet, menyumpah serapah takdir Ini hukumnya haram Orang ini setelah dapat musibah Dapat lagi dosa Ya Musibah dapat, dosa pun dapat, umpatan Allah dapat, murkan Allah dapat. Adapun tingkatan di atas ada tingkatan sabar. Sabar ini dia rela menerima ketentuan Allah swt, tapi berat hatinya, pahit rasanya. Namanya sabar. Bagi kan seorang makan obat, ya, dia tahu nyobat pahit, tapi dia tahankan karena ingin sembuh. Temulawak dia makan. Apalagi yang beli pada bertemu lawat. Samirato dia makan setengah mati pejam pejam matanya makan samirato tetap dia pertahankan sampai habis satu gelas. Kenapa? Harapannya untuk sembuh itu besar sehingga dia harus bersabar dengan pahitnya obat. Itulah dia fase sabar yang kedua. Sakit terasa hartanya berkurang hartanya habis dicuri orang, terlampau orang ditipu orang sendalnya hilang. Dan seterusnya sakit hatinya tapi dia sabar mau gimana lagi Ustaz? adalah lagi sabarlah ini tingkatan pertama ya tingkatan kedua namanya tingkatan Al-Ridha di atas daripada sabar dapat musibah dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala karena besarnya harapan seseorang dengan kesembuhan itu yang namanya temulawak jumpa dia atau yang dia udah nggak seperti yang pertama yang pertama gini-gini penjaga, binatnya ha, gini-gini dia, ya nengoknya pun gini-gini. Ini karena besarnya Harapnya kepada kesembuhan membuat obat tersebut nggak pahit baginya lagi deh. Tenang aja dia. Yang pertama itu gini-gini setengah mati, kadang muntah, ya. Yang kedua ini nggak. Rito Arya. Dengan obat ini karena besarnya harapnya kepada kesembuhan. Beritahu dia dengan Allah, Dan ketentuan takdir Allah. Begitu besarnya harapnya kepada ganjar Allah Subhanahu Wataala sehingga musibah ini enggak ada apa-apa baginya dan dia beritah. Ya, tingkatan yang tertinggi namanya tingkatan syukur. Dapat musibah malah dia bersyukur. Subhanallah. Ini yang payah ini. Ya. Dia begitu, yakni bergembiranya, bersukacitanya ketika turun kepadanya musibah, bukan karena musibah itu, karena begitu besar harapannya kepada ganjaran pahala, sehingga obat samir tadi menjadi manis baginya. Bisa nggak? Orang bilang pahit. Siapa bilang pahit? Ini manis bagiku ini. Antum kalau anda kata ke Saudi ada buah namanya buah zaitun. Pertama kali kita makan. Saya senda bisa makan bau enggak enak. Lambat laun nikmat zaitun itu kalau enggak ada zaitun enggak bisa makan sarapan kita. Orang ini karena begitu tingginya subhanallah keyakinannya dengan janji Allah Subhanahu wa taala musibah adalah merupakan kenikmatan baginya. Berubahlah nikmat menjadi nikmat. Musibah menjadi rahmat baginya. Subhanallah. Jadilah sahirah tadi sesuatu yang sangat Yaani ketika datang sampai kedatangannya sangat dia nida'i, sangat dia syukuri, sangat dia senangi. Dia anggap bagaikan minum madu Dia minum semirata. Subhanallah. Ada seorang sah -sah sahabat yakni bukan sahabat tabi'in, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Dia pergi bersama putranya ya ke istana. Akhirnya ketika itu ya, putranya jatuh daripada kuda, kemudian putranya terbejat kuda dan akhirnya putranya tewas. Ya, Dan kakinya terkena Sebangsa bakteri Yang harus membuat kakinya diamputasi Berkata ketika itu sang tabib Ini harus diminumkan untukmu ini minuman keras Supaya kau ringan Mendapatkan yani Ujian ini kau akan dipotong amputasi kakimu ini Dia katakan gak usah Tunggu apa solat gergaji kakiku Subhanallah Solat sunnah dia Potong dipotong Saking tingginya susuknya solat Dipotong kaki, enggak terasa dia Hebat Subhanallah Selepas amputasi Datang orang membawa berita Wahai Ab urwah Anakmu telah meninggal Dia kata, Alhamdulillah Aku punya anak empat Allah ambil tiga Allah ambil satu Masih ada tiga lagi Kakimu telah kami selesaikan amputasi Alhamdulillah Aku punya empat bagian Dua tangan dan kaki Allah ambil satu Masih ada satu lagi kaki Masih ada dua tangan Alhamdulillah Antum kira-kira tingkat mana ini? Emosi <tik> kaitan pertama halak wa ajza ini yang paling banyak kita. Subhanallah gar gara-gara handphone hilang, mengumpat, mengnyumpah serapah. Kadang-kadang datang ke dukun lagi, dia gadaikan akidahnya. Subhanallah, ya. Ini musibah. Ikhwahul kiram rahimakumullah. Terakhir, kalau enggak bahaya nih enggak mau terakhir bahaya nih enggak dibilang terakhir bahaya nanti. Terakhir, kalau anda mengenal tanda-tanda keberuntungan, berkata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala betaknya al-wabil as-sayib, alamatussa'adah, ciri-ciri keberuntungan bagi seorang adalah tiga hal. Pertama, andai kata diuji Allah dengan kenikmatan yaitu bersyukur. Andai kata diuji dengan musibah dan bala bencana, dia bersabar. Anda kata diuji dengan dosa-dosa dia terproses ke dalam dosa-dosa, tergerincir berbuat dosa-dosa. Kerana manusia bukanlah malaikat, pasti bersalah. Berkata Rasulullah, "Allah bani adam maha Setiap anak adam pasti pernah berdosa dan akan terus-menerus bersalah." Wahaiul katainat awabun sebaik-baik orang bersalah lalu bertaubat. Maka orang beruntung. Andai kata dia terperosok ke dalam dosa dengan meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Seketika dia bangun daripada keterkecilannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai kata orang ini mengamalkan tiga hal ini dalam tiga keadaan, karena keadaan hidup bukan selalu di atas bagi kenoda berat hidup ini. Kadang di atas, antum di atas dengan pangkat, jabatan, harta, dan di bawah Baikan roda berarti kadang dibawa, diinjak-injak kadang kita. Subhanallah. Dan jangan disepelekan orang dibawa sekarang boleh jadi satu sahdi di atasmu yang kita hinakan kita cacimaki boleh jadi kita akan sujud Kepadanya Ya dan Bila satu saat, ya kehidupan ini berputar, berubah rubah ya dan manusia antara kenikmatan yang harus dia syukuri ataupun ujian yang harus dia sabari andai kata terjerumus dalam dosa-dosa harus segera bertobat kembali kepada Allah andai kata dosanya berkaitan dengan hak, hak hamba wajib diselesaikan hutang dikembalikan merampok dikembalikan mencuri dikembalikan korupsi dikembalikan itu jika berkaitan dengan hak, -hak hamba Maka andai kata orang ini benar-benar menggabungkan tiga hal ini dalam semua keadaan. Itu orang beruntung. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abzihi wa rasulih Muhammad. <tik> ya. Ustaz saya ingin bercadar. Tapi belum mendapatkan dukungan dari keluarga. Saya harus bagaimana? Minta dukungan. <tik> Sedangkan saya sudah merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan lawan jenis dan mereka melihat wajah oh, saya. Subhanallah. Ini bagian daripada ujian. Ya, yang mana anda harus bersabar untuk terus menerus berusaha. Ya, berdialog dengan keluarga. Ya, anda katakan kepada orang tua. Orang tua cinta kepada anda. Orang tua tidak ada yang benci kepada anda. Anda kata saudara mereka cinta kepada anda. Tapi karena ilmu yang tidak sampai. Kenapa mereka marah anda mencadar ilmu yang enggak sampai sebagaimana yang sampai kepada anda atau bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai kepada mereka? Berkata al-hikmah: Anasu'adah umajilu oh, orang menjadi musuh dengan sesuatu yang tidak diketahui. Kalau mereka tahu alangkah besarnya kutapan cadar, Yang menjaga fitnah, Dan itu merupakan perbuatan para sahabat sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. InsyaAllah jika anda berdiala dengan baik dan bijak InsyaAllah akan mereka terima Ya, maka bersabarlah Terus berdiala dengan baik Ustaz, saya sering ada bisikan, Sering ngomong sendiri, bahaya nih ngomong sendiri curiga <SILENCIO> kita ini Ya Kalau anda kata pakai handphone ngomong sendiri Mungkin dia pakai handset, ngomong-ngomong ternyata dia handset. Ini kok ngomong sendiri bahaya ni. Sering melakukan rukiyah, sudah sembuh tapi kadang kumat lagi. Apa yang harus saya lakukan agar bisa sembuh daripada penyakit ini? Ya, marah dan mudah tersinggung. Sabar dalam rukiyah diri. Semuanya hari ini kajiannya adalah kuncinya apa? Sabar. Sabar. Sama dengan meruqyah diri Terus amalkan Jaga benteng diri anda Jangan perlu lupakan Abis solat Ayat kursi Abis solat Al-ikhlas Al-mu'idatain Al-falak al-nas Jangan lupa Kalau bisa malam hari Kalau bisa setelah asar Baca zikir sore, Baca zikir, -zikir suri A'udhu kalimatillahi ta'amati min syarih makhalaq Bismillahillahi la'adhu al Dan seterusnya Ya Baca zikir pagi Baca zikir sore. Abis asar Abis subuh kalau bisa mau tidur malam, baca lagi ayat kursi, baca Qur'an Allah Alaihissalam, baca Anna, al-Falah an-Nas, ya berwudu sebelum tidur. Andai kata terus anda baca ni, Insya Allah akan segera hilang ni segala macam bisikan-bisikan seperti ini, yakinlah, ya. Tapi harus yakin, ya bergantung kepada Allah. Yang namanya doa itu bagikan senjata tergantung siapa yang memegangnya. Kadang-kadang kita salahkan tu, sudahku baca ayat kursi, tapi tetap. Bukan masalahnya pada air kursinya tapi andanya yang masalah keyakinan anda yang kurang, ya kepasrahan anda yang kurang kepada Allah, ketakwaan anda yang kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu persis sebagaimana senjata, ada orang sebentar aja menyelesaikan, ya pisau itu orang yang ahli sebentar aja selesai, ya cincang-cincang segala macam makanan, daging, dan seterusnya. Ada yang cincang-cincang tangannya pun terkadang cincang, Subhanallah, ya. Jangan pernah putus asa bersabarlah bersabarlah dan sabarlah Bahkan saya ingatkan ada seorang perempuan buta hitam mendatangi Nabi sallallahu dan dia berkata ya Rasulullah inni kuntu usra wa anni atakashha fad Allah ali ya Rasulullah aku sering kesurupan dan kadang aku enggak sadar sehingga auratku tersingkap aku malu berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah sembuhkan penyakitku penyakitku berkata nabi Awak ghairi zalik Awak terserina, kau-kau mau saya itu kau bersabar, wakil jannah, kujamin untuk masjukah. Kata dia, ya Rasulullah, saya pilih bersabar. Ya, maka tetap penyakitnya tidak hilang. Tapi Allah Rasul jamin baginya apa? Surga. Wakilnya Rasulullah ini untuk tak saya malu kalau anda kata tersinggah urus saya ketika saya tidak sadar. Berdoalah kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa. Sejak itu setiap kalau dia kesurupan, Allah jaga auratnya, tidak pernah tersinggah. Ini mudah hitam dalam kondisi dia gak sadar dia tidak mau orangnya tersingkat sekarang sadar orang menyingkap di bali ini <laughs> itu budak hitam ini budak putih la ilah malu dia ketika gak sadar ini gak punya malu dicabut urat malunya subhanallah inilah karena gak tahu agama Ya, agama yang membuat manusia menjadi manusia. Yang manusia kan manusia adalah agama. Yang Karena mereka enggak punya agama, mereka bukan manusia, setengah setengah manusia, setengahnya lagi hewan. Subhanallah Ya, manusia dia itu tampil keluar berbaju, yang enggak pernah pakai baju ke mana mana hewan, Ya enggak. Orang-orang primitif dahulu enggak berbaju, mereka sekarang orang primitif modern. Ya, Ini semua orang-orang yang bukan primitif Inilah orang-orang modern semua ini Yang di masjid apa namanya? Masjid apa ini? Hah? Baitul Umar Di masjid Baitul Umar ini orang modern ini Yang di pantai-pantai itu Itu semua orang primitif Ya Apa apa kunci sukses mencapai keimanan ketakwaan Dan ketakwaan yang sesungguhnya Kuncinya adalah empat Ilmu, amal, dakwah Sabar, insyaAllah sukses Sudah habis Alhamdulillah Ini okay. Cara kita tetap istiqamah di waktu kita diuji kekurangan ekonomi Kita dipertemukan dengan teman yang keras kepala bagaimana cara kita kita sudah sabar, tolong Ustaz, tetap bersabar sabar itu gak ada batasnya ketika habis batas sabar, berarti gak sabar lagi dia subhanallah gak ada yang, kata yang benar mengatakan ya ada batasnya kesabaran bersabaran ketika kau habis sabarmu, engkau gak sabar lagi ya. dan manusia temanmu kau katakan keras kepala bila jadi kebalamu yang keras Kita tidak akan pernah senantiasa Dapat orang-orang mengikuti Apa yang kita mahu mustahil Karena kita bukan Tuhan yang menciptakan mereka Menggerakkan hati mereka Mustahil Yang penting sekarang apa sikap kita ya, Terhadap mereka Anda yang kata sikap mereka terhadap anda Tidak bisa kita Kita bendung ya. Yang penting bagaimana kita ikuti persidak agama Lama lembut kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau pun tafazan khalifah al qalb dan Kalau Allah engkau itu keras hati, kasar lisan, ya orang-orang akan lari kepadaMu, berlemah lembutlah, bersabarlah. Dan Nabi menghadapi orang-orang keras kepala, yang yang pankat berapa kita enggak tahu keras kepalanya. Dan Nabi bersabar sampai akhir hayat beliau. Sebagian sahabat-sahabat tersebut subhanallah ya. Ada yang mereka kafir benci musuh Nabi. Aqra bin Habas itu begitu benci kepada Nabi. Terus Rasulullah bersabar, bersabar. Rasulullah beri hadiah, Rasulullah beri hadiah, Rasulullah beri hadiah. Rasulullah beri hadiah. Sampai akhirnya berkata Aqra, dulu dia orang paling kebenci sekarang menjadi orang yang paling mencinta. Ini yang keras kepala, coba beri-beri hadiah kepalanya banyak-banyak. Yakin lembut kepalanya. Ikut kepada Anda. Subhanallah. Ya. Insya'Allah Allah Taala. Saya teringat ada kisah, asal saya terdakwa oleh ibnu Jawjiz itu. Aku beritahu mu, saya kitabnya. Ada orang itu ingin menundukkan suaminya. Perempuan ini banyak menundukkan suaminya, supaya tunduk kepadanya. Datanglah dia kepada dukun. Kata dukun enggak bisa, ni, syaratnya berat. Saya kasiakan syarafnya pun juga. Kalau kau mau juga, syarafnya kau bawa kepada satu helai bulu singa. Bulu singa? Yang lain lah. Bulu kambing ke kek Tidak bulu singa Ya Pening dia, kemana aku ini Teringat dia tempat ada singa kan Penangkan singa, umi datang Tiap hari datang bawa daging Awalnya singa itu mendekat Dia kaget Lambat laun tiap hari singa itu jinak dengan dia hafal dengan dia Singa enggak takut lagi Ketika dia beri daging singa mendekat Dia ambil banyak segeng bulunya Marah dia Datang kepada orang tersebut Wahai Wahai Pak Dukun nih, Banyak yang saya ambil Bukan satu Bingung kawan nih. Mak, Buru singa pun dapat dia Apa kata laki-laki ini -laki Oh ibu Hebat ibu ya. Singa saja Singa binatang bos, Bisa takluk Tunduk dengan ibu Apalagi suami Buatlah sebagaimana itu buah kepada singa Suami akan tunduk kepada ibu Seru suami tiap hari Pasti tunduk Singa dia bisa tunduk. Ya Subhanallah Ya yang diuji dengan kekurangan Bersabarlah Ya Yakinlah itu yang terbaik ketika Waktu itu Allah itu rahmat kepada kita Kenapa saya sekarang tidak diberikan Allah mobil-mobil yang mewah Saya tidak sanggup beli bensinnya Kita itu adalah ia yani, seorang hamba kata Bukayyim Rahim Allah. Hamba yang paling baik adalah hamba yang menyerahkan semua urusannya kepada apa yang diinginkan oleh Tuannya, Maulanya. Itu hamba terbaik, bukan hamba yang sibuk dalam keingin keinginan-keinginan yang enggak. Dia serahkan wahai Tuanku, aku ikut apa katamu, apa yang baik tu lakukan. Ini hamba yang paling baik. Maka itu sekarang kita sekarang ini Inilah yang terbaik kondisi yang Allah berikan saat ini pada kita. syukuri ya terima. Karena boleh jadi anda kata dilebihkan, Allah kita enggak sanggup Ya, itu bukan maknanya kita Tidaklah berikhtiar, tetap berikhtiar berusaha Ya, tapi namanya kaya garis tangan Ya, tidak berkaitan dengan ilmu, tidak ada berkaitan dengan, enggak. Banyak orang enggak belajar sampai S3 SD pun tak tamat, kaya raya Saya punya teman, cuma tamat SD aja dia Anak sampai sekolah tak kemana-mana Kawan tuh SD cuman SMP-nya dipecat nggak selesai. Oh Allah rumahnya nengok, mau kendaraannya kawan, ya. Maka yang namanya kaya itu garis tangan. Walaupun tuh setengah mati mau kaya jika Allah tidak kendari nggak jadi, ya. Dan miskin pun garis tangan. Semua terima, tapi bukan menafikan ikhtiar. Jangan sampai salah paham. Kalau biasa aku masih kerja lah, salah. Tetap bekerja. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran yang karim faidahku dia tu salat tu pentas syariflar. Jika Jumat telah diselesaikan, Menyebar di bumi, cari karunia Allah SWT lah. Tak salah. Kalau anda kata itu maknanya adalah, kalau memang dok miskin miskin aja, tetap di masjidnya. Ya, tak keluar keluar berzikir, solat, zikir, solat. Anaknya menjajari minta susu. Isinya betawang belanja di di masjid. Ini orang enggak paham. Ini orang bukan orang yang terutama ini. Ini orang tercela ini. Berkata Nabi Sosalam Kafah bilmarek isman aniyai aman yakut. Orang akan dianggap berdosa ketika menyanyikan yang wajib dia berimakan. Ya, ini orang tercela ini. Umar kelihatan kalau melihat ada orang di masjid enggak kerja dia. Umar akan pukul dengan rotan. Kata Umar enggak akan pernah turun-turun hujan emas Kau berusaha cari sama rezeki Allah Subhanahu wa Mencari rezeki wajib hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Obdighi fi ma ataka Allah dzal akhirah." Semua kenikmatan Allah berikan kepadamu, jadikan sarana untuk negeri <tutuk> akhirat, wala tansan sibaka dunia. Jangan kelupakan ambil bagianmu di dunia ini. Ya? Tujuan kita negeri akhirat, tapi jangan lupa kita ini di dunia masih Belum di akhirat, di dunia kita butuh makan, di dunia kita butuh pakaian Kita harus bekerja Orang-orang ya? sufi itu tidak mau bekerja ya? Akhirnya ya, mereka bergantung kepada manusia, minta-minta kepada manusia dan seterusnya Ini tercelak nah. Demi kajian kita malam hari ini semoga orang faat qulu quli hadza astagfirullah li wa lakum wa tub warahmatullahi wabarakatuh